Biografii Memorii. Biografia unei capodopere. Odele lui Horațiu. Scenariu radiofonic de Dan A Lăzărescu. Tălmăcirea odelor după antologia latină a lui Petre Stati cu revizuiri ale autorului. vitule mecena, prietenul Horaciu să-ți mulțumește, -ai spus de fericit. În mica moșoară va viteui regește cu tiburul alături când curge clipocit. Sabinia, moșia de tine dăruită, atât al desfată, că a început voios să scrie o de firii la umbra fermecată a ulmilor gigantici. Frunzișul lor stufos, fântâna banduziei cei susuri aproape. Îi face să se avânte îmbălșugat aminte și duhul lui plutește pe învolburări de ape și se preface în strofe, în ritmuri de cuvinte. Ar vrea să-ți mulțumească, primește-l, stă la poartă. N-am mai văzut vreodată un om mai fericit, de atâția ani în fruntă neîndurata soartă și e stăpân acum pe tot ce și-a dorit. Primește-l îți aduce prin os de mulțumire cea de pe urmă odățesută din extaz, unim de prețuire, de slavă, de iubire. Compus cu migală în rusticui răgaz Cum a rămas la poartă, iubitul meu, Vergilius? De ce nu l-ai adus la mine cu tine împreună? Cu prinsie de sfială oh. Nici nu pot ști ce chin i-a trebuit să urce aici pe escvilin Spre casa alintată de zei în care stai Și unde înfrunți la ușa al clienților alaie Să vină cât mai iute Vergilius te duși adubi încoace ah, Iată-l pe poet. Slavitule mecena Nu cutezam să vin în casa alintată de zei pe escvilin. Și apoi recunoștința mi-a dat în bolt. Voios îți mulțumesc din suflet și ți-am adus prin os o odă inspirată de Apollo. Mulțumire regească să-ți rostească în alta prețuire și recunoștință umilă pentru dar. Să-ți fie în veci răsplata dumnezeiescul har. Căsuța de pe e tot ce mi-am dorit. Nici n am mai fost pe lume un om mai fericit. Sunt mulțumit, Horațiu, că darul te desfată. Dar darul cel mai mare al Romei sunteți voi, Virgilius și Horațiu. Voi care amândoi cântați menirea Romei înaltă și curată. August mereu mă întreabă ce faceți, ce mai scriți. V-ați pus în slujba Romei, uitând ce a fost odată, și acum în mândră stihuri, vă întreceți să zidiți a în înalte statuie fermecată. Îngăduie-i slăvite, mecena, să-ți citească o odă ce de-a vrea să te proslăvească. N-asculte, rog, Horatiu, citește-mi ce-ai compus. M-a inspirat Apollo cu harul său de sus. Mecena, din tulpină de regi slăviți născut, Tu care-mi ești podoabă și care-mi ești și scut, Sunt unii care-și află plăcerea cea mai mare, tot praful din arenă stârnind în alergare Și ținta ocolind-o cu roți în fierbântate Când capătă cu luna sunt zei, stăpâni pe toate Un altul este vesel când gloata schimbătoare se întrece să-l înalțe pe treapta cea mai mare Iar celălalt când are întregi hambare pline Cu grâul ce la Roma din Libia ne vine Pe cel ce se desfată pe gorul strămoșesc și zi de zi muncește De-i dai chiar rang regesc Nu poți să-l faci să taie Pe-o navă tiriană a mării mirtiene În tindere vicleană Fricos, necuțătorul slăvește Tihna care plutește pe-ntinsul mănoaselor o În vremea în care vântul cu mările se luptă Și, lecuit de aur, își drege nava ruptă Un altul se desfată să bea din vinul dulce, și în tufe de sulcină, pe urma să se culce, alături de izvorul cu apele sfințite, ce susură pentinsul câmpiei înverzite. Pe mulți îi fericește războiul blestemat de mame și neveste, și în lagar, depărtat în sunete înfrățite de tuneci de goarnă, își află mulțumirea. Un alt miez de iarnă, uitându-și de soție, se duce la vânat, cu câinii să-mi presoare mistrețul săgetat. Pe mine mă înalță spre ceruri o cunună de iederă pe frunte, când văile răsună de cântecul de nimfe și de satiri cântat, mă simt deasupra lumii, de apururi pururi înălțat. Cât timp Euterpe îmi cântă din flaut, și Vicleană îmi cântă melpomene din lira lesbiană, de mai socoate alături, de ai barz măiaștri, de bucurie fruntea mi se va lovi de aștri. Ce strofe minunate! Cu cât îndemânare ști să înalți spre aștri ta cântare! Când mă gândesc ca ievea că stihurile tale în secole de slavă și în secole de jare vor aminti de apurul urmașilor pe lume că viețuit sub august un om. Al cărui nume a fost cândva Mecena Și că s-a străduit în jurul lui Să adune și ragul strălucit Al celor ce din stihuri făcută a univers Să ți mulțumesc, Orațiu Căci oriși care vers din odată ta maiastră, a fost o încântare hei, hei, sclavule, hai umple voioasele pahare Să bem acum, prieteni Ce cubul plin de viață Când vom intra cu toții Cu mâinile în ceață o umbră va rămâne pe urma noastră doar Dar umbra aceasta fiiva în ceasul funerar Mai vie decât moartea În stihurile voastre, Virgiliu și Horatiu Eroi ai lumii noastre Stă spornică sămânța de bronz a veșniciei Horatiu este omul semeț al datoriei Nu uită niciodată ce bine i -ai făcut La Filipii în luptă am fost lipsit de scut în chip ce nu se cade să fie pomenit. De atunci, biruitorul vrășmaș m-a socotit. Asemenea pe tine, Vergilius, ți-a luat ogorul de la mantua. Ai fost împresurat de ură, de prigoană, de crunta sărăcie. La fel în timpul acela mi s-a întâmplat și mie. Și atunci, un sol din ceruri a pogorât pe lume și s-a întrupat iertarea aievea într-un nume. Mecena! Cutezata ai lui August să-i vorbești, fireasca lui pornire, încet să mi blânzești. făcutul ai să creadă că un biruitor se cade, să-și aplece urechea tuturor, că nicio o biruință nu crește pe morminte. Că se cuvine veșnic aducerea aminte acelui Doar ce în culmea puterii și domniei S-a priceput să dee prilej mărinimiei Și înfrânându-și ura, disprețul, răzbunarea Lăsat-o și a dușmanii să asculte de chemarea Ce tainic le înalță gândirile spre cer Așa mi-a fost îndemnul În secolul de fier de atâtea generații romane nesfârșite În luptele civile mereu măcelărite am vrut să fie pacea o trainică solie și între romani să fie pe veci, prietenie. Prescripții și opreliști, oprobriu și stigmate s-au risipit de apurul pe veci înlăturate. Cu toți suntem acum o apă și un pământ, pot tot să aducă jertfe pe altarul nostru sfânt. Am pus în lanțuri ura, disprețul bănuiala. Azi împăratul nostru și-a înfrânat fiala și vede pretutindem supuși și cetățeni. Ai înfrânat avântul tribunilor vicleni și l-ai făcut pe August să pună temelia celei de-a doua Rome, făcându-și datoria de Romulus în veacul lui Cezar și Pompei. Se înalță slava Romei din faldurile ei, poeții cântă veacul de aur, Renăscut cu slavă în libertate și nu mai e temut de nimeni împăratul. În pagini de aramă măritul Titus Livius acum pe toți ne cheamă să proslăvim trecutul cetății noastre sfinte. Spre zei se o rugă în stihuri și cuvinte și Clio ne răsfață pe cei ce am suferit, Dezvăluindu-i Romei destinul strălucit. Da, secolul lui August de-apurul va rămâne o dâră strălucită prin secole păgâne. În tocmai ca pericle, slăvitul împărat în jurul său, mecena, pe toți ne-a adunat la sfatul tău. Pericle ești tu, căci râvna ta înduplecat puterea spre noi a se pleca, plecându-se... Puterea se face mai umană, căci numai astfel poate stăruitoarea rană să o vindece de apururi. Plecându-se spre noi, ne apăr de lipsuri, de temeri, de nevoi. Încrederea domnește prin sârguința ta, puterea ne înalță alături de ea. M-ați înțeles, prieteni. Mi-a fost destul de greu pe august să-l înduplec, dar minostivul Zeu a îndeplinit minunea. Împărătească-i fire, a înțeles ce înseamnă acum milostivire. Cu cetățenii Romei se poartă ca un tată și a înnăbușit în minte mânia înverșunată și nu mai vede în Roma prieteni sau dușmani. În toată țara noastră el vede doar romani. L-au înțeles cu toții, l-am înțeles și noi. Alătura de August, în pace și în război, toți cetățenii Romei sunt gata să se adune, în tocmai ca spre temple, o mândră procesiune. Prielnic este ceasul de noi în să proslăvească vremea obșteștei fericiri. Ți-am spus de mult, mecena, că am început să scriu în temerea Romei de al venerei fiu, se înalță Eneida vers după vers mereu Spre culmea străjuită de-al poeziei Zeu Iar eu, comemorarea cetății milenare, O voi slăvi, mecena, cu un carmen seculare Aștept cu nerăbdare, prieteni mei buni, Să vă citesc cu râvnă promisele minuni Din stihurile voastre necontenit învăț spățul este gata să mergem în spață. S-a topit cumplita iarnă În vânt viu de primăvară. le trag spre mare Luntrile de pe uscat. Turma din coșar, Lugarul de la vatra au plecat. Câmpul nu-l mai înălbește A nămeților povară. Cum răsare luna, Venus, citerea, începe cântul, Mâna grațiilor mândre cu animfelor se prinde într-o horă, Cu piciorul într-un tact izbesc pământul, Iar vulcan cu fața încinsă la ciclop cuptoarea prinde. Azi cu să se încunune fruntea noastră miresmată Sau cu florcule se proaspăt din dumbrava înghețată. Azi în luncile umbroase faunului să-i jertfești, Fie că mioară-i place sau un ied, El o să vreie moartea palidă cu coasa înăvălește și în borde de săraci iubite să-i și în palatele regești. Din nădejdiile înalte mai nimica nu s-alege, În curând te oprinde besna Și pe manii vei vedea lângă stearpa locuința lui Pluton Și din ea nu vei mai zvârli cu sorțul la ospăți să alegi un rege. E, voi, e, voi, e voi. Se pare, Sestius, că ți-a plăcut o oda dedicată ție. Mă mai întrebi, Horatiu, Nici când n-ai făurit o odă mai divină în ritm mai maestrit, Ce stihuri minunate! Ce spui, Leuconoie? Priveam cum se frământă și Tindaris și chloe. Și cât de mult le place poemul tău, Horațiu L-aș asculta o iarnă întreagă, cu nesațiu Tot recitând poeme de acestea, minunate Așa e, lui, Spune În și ce ai recita, Horațiu, poemele-ți de vraje Pe toți auditorii ai prinde ca într o mai Ce nemaipomenită îndemânare ai să faci din gând icoană În strălucitul strai al sticurilor veșnic bogat înveșmântată Dar credeți, urioare, că soarta blestemată nu poate fi îmblânzită? De este așa cumplită? De cine este viața de ceruri hărăzită? Ce țel avem în viață? Nemuritorii zei ne-au hărăzit și viața și chinurile ei. De ce? Din ce pricină? Cu care țel anume? aceasta întrebare întrebarea cea mai de preț pe lume. Să nu te întreb vieții noastre ce soartă zei au rânduit nu-i con noi, căci nu-i de zei îngăduit babilonienele ursite, ci rabdă tot ce ți-e sortit. Căci poate Zeus ieri mai multe sau doar pe asta ne-a mai dat, în care valurile vieții de țărmul colțuros se zbat. Să-ți drămuiești senin nădejdea, căci timpul nostru e măsurat. Trecoară-ți vinul când stăm de vorbă, vremea în zbor aleargă, Ziua de azi trăiește-o și nu te încrede în viitor. Ne-ai copleșit, Horatiu, Ce dar neprețuit al inspirației ți-au hărăzit zeii, Ai pus în stihuri pede Un răspuns pe care fiecare dintre noi se pregătea să-l dea, Desigur, nu într-o formă în același timp concisă și poetică, La marile întrebări care o frământă, de când o știm pe grațioasa noastră, Leuconoi. Când îmi aduc aminte, poeticul răspuns, Horatiu, Simt pe lume că am trăit de ajuns, Căci numele-mi este acum nepieritor, Învăluit în odați dați, ca vraja unui nor. Pe toți deopotrivă ne așteaptă aceeași soartă, când sorțul fiecărui din urnă va ieși târziu sau mai devreme, Pe rând toți vom porni, pe luni trea ce în surghiunul fără sfârșit ne poartă. Dar cugetă, Horatiu că gândul morții crunt, Îmi sfarmă voința și nu pot să-l înfrunt, Poți fără de speranță să viețuiești pe lume? Nu te trudești, nevalnic să ajungi, Să lași un nume întipărit în cartea de bronză a nemuririi, cu stihurile tale când scântul cântul prăbușirii. Fii inimos și tare când vremurile grele, Dar când prielnic vântul îți suflă în drumul drept, Tu strânge plin de grijă, la fel de înțelept, umflatele vântrele. A fost cândva nelada un mare înțelept ce căuta ca tine, Horatiu, drumul drept. ne a învățat, Horatiu, cu aceeași cumpătare, Să înfruntăm furtuna tot răscolitoare, și zilele senine ce potolesc furtuna. Se cade cumpătate să fim întotdeauna. Ne-a învățat, Horatiu, o pildă fermecată. Trăiască înțelepciunea lui blândă și curată! Evoie! Evoie! Dragul meu, Horaciu, ai aflat plita știre, bunul nostru prieten Vintilius, știu! Cât de mult iubea viața, cât de avea în trupul și în mintea lui a atotiscutitoare. Era cel mai vrednic, cel mai înzestrat, cel mai înțelept dintre noi. Se sfia să scrie, era teamă să nu izbutească ce credea că am izbutit noi. Când te gândești că de pe urma lui nu va rămâne în curând nimic. Ba va rămâne, poate, o odă, să asculți. Ce cumpăt, ce măsură aș mai putea avea Când după un scump prieten mă încearcă jalea grea. inspiră Melpomena, un vers îndoliat, Căci ție, Zeus, liră și glas duios ți-a dat. Își doarme astăzi somnul de-a de Domolc, Vintilius, iar cinstea și adevărul gol, credința și dreptatea n-or mai găsi vreodată un altul să-l întreacă în ființa lui curată. S-a dus, stârnind durerea bărbaților de frunte. Vergilius te-nfioară atâtea chinuri crunte, Dar zeilor zadarnic l-am cere înapoi, Căci nimeni nu e veșnic a dintre noi. Orfeu divinul, tracul, cânta atât de blând Că l-ascultau cu vrajă și arborii cântând. Dar nici pe Orfeu zeii nu l-au iertat vreodată să învie când pornita pe calea întunecată. Mercur... Mânându-i umbra în jalnicul convoi, Nu poate să aibă milă de nimeni dintre noi. Ne-a mai rămas răbdarea, Căci nu se mai întoarce O umbră din ținutul împrejmuit de parce. Cât de frumoase stihuri ți-a smuls, prietenia! Ți-ai întrerupt, Vergilius, acum călătoria spre Grecia? Nu, soarta vrea să-mi omplinesc. împlinesc. Privește-i primăvară, toți muguri încolțesc. Corabia mă așteaptă să taie în două marea și dorul din suflet să aducă alinarea. Îngăduie-mi atunci în ceaste întristare să-ți dau cu o rugăminte la cină o scrisoare. Pot să o citesc acum, Horatiu? Dacă vrei să-ţi uiţi vremelnic jalea în stihurile ei. Acum vânturile trace, de primăverii au potolit vâltoarea mării și iar se-a în larg năierii. Acum s-a dezghețat câmpia și râurile curg senine când nu mai sunt de omături pline plângând în pe Itis acum cuibul și-l ridică Rușinea neamului lui Cecrops, nefericită rândunică, și-a răzbunat atât de amarnic și atât de crunt pe tracul rege, a prins de pofta fără lege. În iarba nouă stau păstorii păzindu-și turma îndestulată, cântând din fluiere de trestii cu cântecele lor de sfată pe zeul Pan, ocrotitorul mioarelor de care spline arcadienele coline. Vergilius, ne cuprinde setea când zilele cu soare vin. Vrei vin din teascu de la cale să bea acum cu noi din plin? Tu, care cu aleșii tineri te porți mereu prietenos, mires mei să mi aduci prinos. Eu pentru un șip cu dulci miresme, mei o amforă de vin voi scoate din cele care la supliciu în beci adânc stau îngropate. O am fără vin să fie izvor de noi nădejdi și leac durerilor ce-n zac. Și dacă astfel de petreceri te ispitesc să vin îndată, Dar nu uita de șipul tainic, căci nu e casa mea bogată, Și ca să-ți stâmper setea vinul, eu nu ți-l voi turna în pahar, De nu mi-aduci deci nu întârzia și lasă tot gândul de cămătărie De moarte să-ți aduci aminte Dar un grăun de nebunie amestecă în înțelepciune Căci uneori așa de bine să uiți cu totul tu de tine Plec să-ți aduc miresme și mă în data. Mi-a stăit durerea poema fermecată pe aripile artei poetice plutesc, mi-a linat durerea și te blagoslovesc. Mai stai puțin, Virgilius, nu este nicio grabă. Îmi amintești a ievia statornică zăbavă ce din copilărie am juruit-o artei, cât m-a purtat restriștea pe aripile soartei. Îmi amintesc, Virgilius, de bunul meu părinte. A fost un sclav odată, dar vrednic și cu minte. A izbutit cu vremea să-și afle libertatea acolo la Venosa. Nu îndrăgea cetatea, dar m-a trimis la Roma. Aveam doar șapte ani. Am învățat atunci cu alți copii romani la școala lui Orbilius Pupilius, grămăticul din Benevent. Se poate că ne părea ridicul când ne bătea cu Varga ca să învățăm mai bine, dar ne-a deprins cu vraja poemelor latine Cunevius, Lucilius, Lucrețius și Catul, dar vraja Romei noastre nu mi-a părut destul, deși pe altarul Romei jertfit am totdeauna și am urât prostia, trufia și minciuna. Cum bunul meu părinte strânsese ceva bani, și cum făceau pe atunci toți nobilii romani, trimisus-și-a odrasla să învețe la Atena. Da, știu acestea toate, le știe și Mecena. Ai frecventat acolo pe atunci Academia." Da, și de aceea poate îmi este poezia de-a pururi îndreptată spre adevăr și bine. Dar soarta nemiloasă nu s-a îndurat de mine. La idele lui Marte căzuse în junghiat nemuritorul Cezar, ucis în plin senat de Brutus și de Casius. Și Brutus a sosit pe urmă la Atena. Cu el m-am întâlnit și am jurat credință în luptele nebune cu acei ce au vrut atunci pe Cezar să-l răzbune." La Filipii, în luptă cu aceștia, mi-am pierdut iluziile Alături de a zvârlitul scut Înapoiat la Roma și urgisit de toți Credeam că răzbunarea cumpliților despoți Asupra mea de apururi era statornicită Și atunci, o întâmplare de o soartă fericită Desigur îndrumată, atrage asupra mea Bunăvoința acelui ce în Roma privegea. Asupra celor care puteau să înțeleagă Ce rosturi noi pe lume Se înalță și se leagă Cum a făcut cu tine la fel de oropsit Ca mine în vremea aceea Un geniu mult iubit Mecena, înțeleptul chemat la el Și viața mea de atunci Și-a căpătat un cel. Da, fără de mecena N-am fi nici tu, nici eu Ceea ce suntem astăzi Ne-a fost Orațiu Iubiții mei, Torquatus, Filipinus și Postum, vreau pletele cu roze să vi le încunun. Acum, când lui Apollo, nou templu-i consacrat, cel va ruga poetul să-i hărăzească în dar din cupa veche vinul împrăștiind pe altar. Nici grâne din ținutul sardiniei bogate, nici aur și nici fildeș din India adunate, nici turmele crescute în Calabria însorită, și nici câmpia întreagă pe care penserat de mală mușcăliris cu unda potolită. Aceea căror soartă Podgorie le-a dat, să o curețe cu grijă tăindu cu cosorul, în cupa lui de aur să bea negustorul din vinul de pe marfa din Siria schimbat. Atât de mult se crede, zeu sunt drăgit, Că fără de primejdi se avântă pe ocean De trei ori și de patru în fiecare an, Ci eu, doar cu măsline și-n albes mulțumit, Să-mi hărăzească apolo să pot trăi cinstit Și până la bătrânețe cu ce-am agonisit Și mintea să-mi rămână ca trupul meu întreagă Și lira mea să-mi fie pe veci la fel de dragă. Evoie, evoie, evoie, evoie, evoie. Cu toți evoie. știm, Horatiu, că oaspeții pe care i chem să-ți proslăvească curate de altare primesc, când se încheie o spățul tău, în dar, o odă sau epodă cioplită din cleșta. Nu-mi voi călca atorctvatul, spionul obicei. Am să încep cu tine atunci, dacă vrei. S-au spulberat nămeții. Gleun nou e pe ogoare, copaci înfrunzesc, pământul schimbă straiul săltând de pe ponoare, pâraile mustesc. Iar grațiile goale cu nimfele în horă, se mlădie cântând, vestindu-ți aproape e moartea și orice oră se pierde tremurând. Gonesc zefirigerul de primăvară în vară și în dator să vie în belșugata toamnă cu sfânta ei, povară și iarnă. În fuga lor mânată de timpul neîmpăcat Din noi o să rămână cum Ancus și Eneas și Turiu S-au plecat doar umbră și țărână Nu-i nimenea să știe cât traiți hărăzesc cereștile ursite Din toată agonisita atât mai prisosesc dorințele împlinite nu vor putea, Torgvatus, să-ți mântuiască viața Nici neam, nici vorbă blândă Când eu-i vedea lui Minos întunecată fața Și-ți va rosti o sândă Nici Artemis nu-l poate scăpa din închisoare Pe dreptul Hipolit Și nici Tezeu să frângă cătușele Cu care e înlănțuit pirit Îmi plâng de-acum ajalea cumplitei mele soarte Eu, singur dintre oameni, sunt urmărit de moarte Acum a lui Hirpinus te rog să-i cânt ceva Îl laudă pe August și strălucirea sa Dar veșnic se muncește gândind că la hotare Cantabrii, parții, Daci, în veșnică mișcare Se pregătesc să înfrângă legiunile romane Și zguduie sub boltă mărețele coloane Și oare n-am dreptate? În spania îi pârjol S-a poruncit să ducem prin os la capitol Cantabrul ne pândește legiunile din munți la Dunăre, în fruntea războinicilor crunți, voi rebistai gata în tracea să treacă. Să ne ferească zeii de răzbunarea dacă. Dar parții, cine poate pe Crasus să-l răzbune? Nu ne-au lăsat să scape măcar o legiune. Nu te trudi, Hirpinus, să-i scodești ce gând nu trăiesc cantabrii, sciții de dincolo de mare. Să nu lași să te prindă restriște în vâltoare, căci se mulțumește cu prea puțin oricând. Zglobia tinerețe cu sfânta ai strălucire, curând ne părăsește pierzându-se în trecut. Și bătrânețea vine cu chip cărund și slut, gonind și somnul dulce și vesela la iubire. Nici crinul primăvara nu-i purure în floare, nici luna nu sclipește în orice timp la fel. De ce să-ți chinui gândul mereu cu același țel De care nu-i hirpinus puterea ta în stare? Mai bine cât e vreme, la umbră de platan Sau sus, sub brazii falnici, să bem din plin tihniți Pe frunțile pleșuve cu roze împodobiți Cu trupuri parfumate cu narda sirian, Și bahus să ne alunge necazuri și nevoi. Ce sclav veniva grabnic Gâtlejului încins să-i potolească focul De cald falern aprins în pâriașul Care șoptește lângă noi Hirpinus îți primește cu bucurie darul Ți-a potolit și grija a paharul Aștept cu nerăbdare, Horatiu, să-mi citești poemul Știu prea bine, de mult mi-l pregătești Aș vrea un singur lucru Sajung ajung nemuritor prin stihurile tale E tainicul meu dor Ei, postume, postume, n fuga, fugă Se spulberă ani în vanior vani orice rugă Căci nici bătrâneții ce vine grozavă Nici morții ne-nfrânte n-aduce zabavă, N-aduce lui Pluto nici chiar de-ai fi O turmă întreagă de tauri pe zi Nu știi că-n trăitul Gherion se înfundă, Cu tition veșnic în jalnic undă. Pe care e lege ce nimeni n a înfrânt, din cât suntem robi acestui pământ, vom trece -o cu toții bogat, cerşetor și rege și acela trudin pe ogor. Zadarnic fugi vom de cruntele lupte, de undele mării ce în ţărmuri sunt rupte, zadarnic la toamnă, austrul când vine, de teama lui trupul păzinil vom bine vedeam cu toții, cocitul de-aproape târându-se leneș cu negrelei ape, în munci nesfârșite sisife căsnit ca neamul danaic cel nelegiuit. lăsav moșii, moșie, cămin și soție, din pomii de tine sădiți, n-o să vie nici unul cu tine, drept singur prin os, la groapa avea vei un trist chiparos. Și vinul din butii păzit cu suspine Lobea un urmaș mai cu ca tine, Când roze pe groapă amicii-ți presară Să-ți fie de apururi, pururi, țărâna ușoară. Amici, poem acesta nu pe un răspuns, Când voi porni pe drumul acela nepătruns, voi fac face-o cu plăcere și, fără să blestem, mie numele de apur să bat într-un poem. Filis, am avut e plină din albamul bătrilor de vreo nouă ani. Îmi crește în grădină merișor, numai bun pentru plătitul coronițelor, Din plin am și ieder în grădin. Dacă-ți legi cu ele părul, ești frumoasă-ndeajuns. De argintărie, casa-mi râde veșnic și ascuns, Stă altarul în verbină, de la iedul înjunghiat, ud de sânge împrăștiat. Sclarii toți doresc la lucru și încolo și încoace, Fete și băieți de avalma forfotesc cu grabă, Face flacăra șerpuitoare în fiorul ei domol, Negru fum în rotogol. Dacă vrei să știi anume ce petrecere să fie, Află că ai fost poftită să serbăm cu veselie Idele ce împart în două pe prier. E luna în care Venus s-a născut din mare. Mai solemnă pentru mine și mai sfântă decât este ziua nașterii, e ziua fermecată de poveste. Căci de astăzi, lui Mecena încep să-i fie numărați anii lui în belșugați. Du-te repede, copile! Și să-i dai această carte filii vecina noastră. Știi că nu stă prea departe. Voi, în data ce sosește, oaspetele cer prea slăvit, să-i strigați cu bucurie. Fi la noi binevenit! Iată, electica sosește! Fi noi binevenit! Ce primire! Ce primire! Ți-am adus cu drag un oaspe, n-am putut să-ți dau de știre. E Munațius Plancus, scumpul și înțeleptul meu amic Vin să mă la tine în poeme, ucenic. Preiubitul meu, Horatiu, vreau să fac o epopee, să slăvesc în stihuri înalte pe slăvita noastră zeie, Zea Roma, ce domnește astăzi peste întreaga lume, să inalți spre generații viitoare sfântui nume. Ce spui, dragul meu, Horațiu? Vrei să mă ajuți? Ca tine nimeni nu-i mai scump maestru al cuvintelor latine. Să cânte alții, Rodos, soritul, Mitilene, Efesul sau Corintul de două mări scăldat, sau teba a lui Bacchus, sau Delfi însemnat de Apolon, sau tem întrevăite saliene, tesaliene, să ai grijă alții să înalțe neîntrerupt a sfinte cântec. Iar voi, încununați pe frunte cu măslinul de pretutindeni rupt, voi toți, amici, în cinstea Iunonei, să cântați Michena mândră, Argos vestit în la Lacedemona dârză, când piam belșugată ce înconjura Larisa. Nimic nu mă desfată ca peșter albuneei cântând cu ape vii, ca anion spumatul sau ca tiburul unde sentind livez căldate de repede și voi. Nici limpedele notus nu aduce veșnic ploi ci nori de pe boltă adesea și ascunde așa și tu, Munatius, fii înțelept. Mai lasă tristețea la o parte și grija în vin trimite. Chiar dacă ai fi în castru cu flamuri strălucite, chiar dacă ai fi la Tibur întins sub umbra deasă. Când odinioară teu cer de crudul său părinte fugea din Salamina, cu ram de plop și în îngrijorată frunte și la spăți aprins să îmbărbăteze soții cu astfel de cuvinte unde ne va duce o soartă mai blajină, ca tata scumpi tovarăș, acolo ne vom duce. Să fiți fără de teamă cât Teucer vă conduce, căci mi-a promis Apollo o altă salamină pe un alt pământ. Apollo nu înșală niciodată. Voi care ați fost în stare să suferiți un chin atât de greu, măhnirea vă risipiți în vin, căci mâine iar pornivom pe mare învolburată. Un tâlc ascuns e noda aceasta. Înțelepte știu că ești, Munațius, să mergi pe drumul drept. Ți-a dat o pildă înaltă, Horatiu, o minune de stihuri împletite cu atâta înțelepciune. Dar ce minunăție, ce pajiște înverzită, fântâna banduzii ei sclipește fericită. Te rog să-mi spui, Horațiu, frumoasa odâncare ascunsă-i toată vraja fântânii șoptitoare. Fântâna banduziei cu valul de cleștar, vin dulce ți se cade cu unile de flori. Eu mâine am să-ți dărui un ied din cei priori cu coarne jucăușe abia mijin sub frunte. Deși menit iubirii și luptele să înfrunte, își va găsi în unde la cașul funerar. Spre tine nu pătrunde să-l bate În bii cu un braț dulce perechile de boi Ce trag din greu în juguri cu sete de trifoi Din unda ta se adapă zglobiile mioare Tu vei ajunge asemeni fântânelor vestite De vreme ce Horațiu cu lirai a cântat Stejarul peste scorburi de lespezi înălțat De unde-ți cu șopot izvoarele grăbite Cu adevărat, Fântâna aceasta banduziei s-a cununat cu slava pe strona poeziei. Când limpe de ta apă simți cum ți atinge buza, Gândești la hipocrene, gândești la aretuza, gândești la aganipe. Fântâna banduziei ajunsă deopotrivă fântânei castaliei. Dar nu se vede un faun sub bolta înfrunzită? Nu vrei să spui Horațiu și oda lui menită? Îndrăgostit de nimfele sfioase, Prielnic faun, calcă pe hotar, Pășește pe goarele mănoase Și ocrotește miei din coșar. Doar ți-am jertfit, ies fragez, Andarându-l, tovarăș scump al venerii, Și iată vin din belșug, Nu ți-a lipsit vreodată pe altarul tău, De-arome fumegând. Când vine ziua închinată ție și întreaga turmă zburdă în câmpul verde, Tot satul prin frunziș încet se pierde, cu boi alături dulcele nevie. Se plimbă lupul, oile n-au teamă și frunzaș codru-o în vânt. Plugarul de blesteme seamă, de trei ori talpa bate de pământ. Dar iată că sosește o anforă sabină. Te rog să-i cânți cu lira ta senină. Amforă născută cu mine odată, fie că porți în pântec jale, necazuri, teamă, șagă, Gâlceava necurată sau dragostea zglobie, sau somnul blând și dulce pe veci, amforă dragă, Oricare ar fi taina spre care tu păstrezi, alesul vin de masic nu trebuie să șez la zi de sărbătoare în pivniță. Hai vin și umplei lui mecen apocalul gol cu vin. Deși înțelepciunea lui Socrate a învățat-o, el lui Ursus, n-ai teamă să nu te bage în seamă. Se spune că bătrânul și virtuosul Cato se veselea adesea și el la câte o cramă. Cu dulce silnicie tu poți să îmlădi pe cea mai aspă fire și les ne dovedești că și înțelepții poartă avântul rămânești. Prin vinul tău șegalnic Ascunsul gând n știi Aduci din nou de în suflete încercate Și bărbăție celui sărac Când bea îi dai Nu-l mai înfricoșează Nici lipsurile toate Nici grijile ce apasă pe urgisitul îi trai Prielnic dacă Bachus și Venera ne sunt Și grațiile pururi cu noi alături Facă O amforă iubită Nici când să nu fii seacă pân stele fug și Febus să pe pământ. cuplășit, Horatiu, cu cât îndemânare din sticul tău se înalță vânturi sclipitoare. Să bem, să bem, prieteni, vin roșu, sânge trist, amurgul ne încet de ametist. E ziua ta, mecena, în sănătatea ta. Noi toți poeții Romei te bine cuvânta în veci de veci, minunea de tine săvârșită l-am duplecat pe august și patria iubită ne-a fost de voi redată din marginile zării, să-mi ascultați, prieteni, elogiul cumpătării. Vulg neinițiat rămâi departe, muzele ca preot m-au primit, liniște, dânim nemai rostit veți avea află și fete parte. Regii sunt temuți cumplit de gloate, peste regi Iezeus împărat, el ce pe titani a îngenunchiat doar mișcând sprâncenele încruntate. Unul pune pom mereu pe locui, slujbe înalte caută celălalt, unu mândru de al său rang înalt, altul se mândrește cu norocul. Dar de ești, de neam sau fără nume, moartea deopotrivă ne-a semnat, sorțul este în urna vânturat. Toți vom părăsi cernita lume, Cel ce simte în aer aninate Sabia spre capui vinovat, Stăflămând la masă îndestulată, Fără somn în cel mai moale pat, Fără somn sub cânt de păsărele, Sub acord de liră mângâios, Moartea vine și în bordeierele Și sub boarea malului umbros. Celui ce nu cere mult nu-i pasă de talazul cruntelor mânii, De prigoana mării nemiloasă, de navala negrelor stihii, Nici de via unde piatra bate, de copaci, de ogorul nerodit, Sub puhoiul ploii nencetate, sub văpaia frigului cumplit, Între diguri marea ungustează năzuința omului zelos. Temelii de neclintit se așează, zeci de sclavi coboară pietre jos. Pestăpând moșianul în cape, teama, grija după dânsul vin, suie în corabie pe ape și în șa de călăreți se țin, niciun leac nu e durerii grele. Marmora cu luciu prea curat, purpura ce în umbră stele, vinul de falern în belșugat. Pentru ce să-mi ferec de lumină stâlpii prispei răspândind venin? Ori să schimb când pia mea sabină pe averi un trai de temeri plin. În orice care odă pe care o compune, se înalță o sfioasă și sfântă înțelepciune. Dar ne-ai chemat la tine horațiu, să-l serbăm pe vrednicul mecena. De aceea te rugăm să ne rostești și oda pe care negreșit ai hărăzit-o astăzi amicului iubit. Eu voi zbura în văzduhul fermecat, nemai văzut poet înaripat, Și, părăsind pământul, voi lăsa invidia tânjind pe urma mea. Eu, cel cu sânge de sărac în vine. Cu duioșii înalți spre tine, eu, scumpul meu, mecena, n-am să mor, n-am să fiu dus de stixul călător. Schimbat în zburătoare cu aspră piele, cu pene printre degetele mele, pe umeri cu aripe nou crescute, pluti voi către taine neștiute. Și ca Icar, Feciorul de dal, Zbura voi peste al bosforului mal, Văzând aievea cântăreț cu pene, Tărâmurile hiperboriene. Colchida ca și dacii cei trufași, Înspăimântați de pasărea ostași, Gelonii și spaniolii de departe, Mor preamării și dincolo de moarte. Lipsească la trufașa îngropare, Alai, prohod, libații, bocitoare, să nu mă plângă nimeni la mormânt, doar muzele rostească și tristul cânt. Cu lauri verzi pe creștet acum să vă încunune, și numele de apururi să vise împreune. Robiți de o potrivă de al gloriei Nesațiu, de n-ar fi fost mecena, n-ar mai fi fost Horațiu. Urăsc copile fastul perșilor, nu-mi plac cununi, coroane, împletiri. Să nu mai tai târzii trandafiri ce în parcuri mor. Să-mi cauți numai simplul mirt de rând, Ce deopotrivă-ți a de bineție, Și mie care, tolănit în vie la umbra Aștept să treacă vremea bând. Ce versuri mădioase, iubitul meu poet! Cum îți aleargă mâna cu iutele stilet? Hai, te poftim la cină! Doar ne-ai făgătuit să vin în seara aceasta cu aspeți negreșit Ah, ginga și aglicera, atât ești de frumoasă Ca Venus când se scaldă în unda coroasă Alături de Septimius, prietenul meu drag Vă voi călca îndată ospitalierul prag Să mergem, ne așteaptă ospăț îmbelșugat Frumoasele ți iubite la noi s-au adunat Și Tindaris și Cloie și Filis și Nera Corabia iubirii ne-avântă spre Sitera să care așteaptă pe veci de veci s Întâi aruncă zarul să-l însemnăm pe rege, pe taliarh, glicera. Porunca-ți este lege. Voi înălța spre ceruri un cântec mlădios, Să fie lui Apolo și venerei prin os. O, Venus, în Cnidus și în Pafos regină, Îți lasă plăcutul tău Cipru și vină în casa glicerei, Cu daruri de seamă și fum de tămâie te cheamă. Și Cupidon vie cu tine aprins, Și nimfe și grații cu briul descins, Și apoi tinerețea ia numai prin tine Tot prețul zeiță și-l ține. De voi, de voi! Precum ți-a fost porunca, am aruncat cu zarul. E Septimius. să închinăm paharul. Poete, se cuvine o odă să închin. spus că nu-ți e altul mai drag dintre vecini. Lași spitiglicera pe-al stifului monarh. Să-mi hărăzească o odă ca unui taliarh. Și apoi... În fața acestui zglobiu are opag, să-i hrăzească o odă prietenului drag. Nu m-am lăsat prieten în viața mea rugat, și sticul meu se înalță mereu în naripat. Ascultă, taliarche, poemul ce-ți să necă amarul în cupele cu vin. Privește cum se înalță în zare, Soracte tetroenit de nea. Îngheață apele, iar codrul se îndoaie sub povara grea. Săbirui frigul, zvrle în vatra bătucii groși, apoi din plin să torni din amfora sabină o taliarhe vechiul vin. Iar celelalte tu le lasă în grija zeilor pe toate, să potolească zeii vântul și valurile învolburate. În ulmi și în chiparoși privește stau ramurile nemișcate. Nu căuta ce aduce mâine, Căci dar al soartei orice zi. Cât timp ești tânăr, Nici iubirea, nici dansul Nu-l disprețui. departe parte încă bătrânețe, Acum e timp de hoinărit, De șoapte dulci la întâlnire Sub cerul nopții liniștit, De șăguiri de fete prinse În vreun ce se prefac, Că nu vor să le smulginelul din deget, Dar îți fac pe plac. Îți mulțumesc, Horatiu, dar i-ai făgăduit să-i o odă vecinului iubit. Septimius, tu care mai însoții orund oriunde la margine de lume, sub soarele ceresc, la sirta învolburată spre care clocotesc, mauritane, unde... Ce bine ar fi tiburul la loc din vrem săpat Să-mi fie adăpostul la vremea cărunției Să mă odihnesc întrânsul de truda drumeției De traiul de soldat. Dar scris de-mi fiva altfel de-o aspră ursitoare Atunci mă voi duce la galesul bogat În turme de mioare mițoase Să străbat falantice ogoare. Acesta-i colțișorul de lume Dintre toate ce simt că mă desfată Nici pe Himet nu-i mierea mai dulce ca acolo Iar în măslini puterea venafrului o bate Acolo-s doar ierni calde Lungi primăveri se cern De zeus rânduite Iar aulonul în cramă cu sprijinul lui Bachus Rodește vin de-o seamă Cu dulcele falern acolo -i țara unde cu scumpul ei pomet mă cheamă amintirea. Cu lacrimi vei stropi cenușa calda celui ce fostu-ți-a într-o zi, Prieten și poet. Dar nu-și închipuiește niciuna dintre noi că vei muri vreodată. Al anilor puhoi îl va înfunta, nume. Tu vei trăi de apururi, pururi în fermecata lumea stihurilor tale. Ai, înstrunează-ți lira, N-are să-ți nimeni nici oda, nici satira. Cântând înțelepciunea și broma și iubirea, Orațiul te așteaptă prin veacuri nemurirea. Aș vrea ca gândul acesta să-ți ispitasc un vers Și să răsune în veacuri de veac, prin univers. Mă spitesc o liră. Cândva... Cântam cu tine la umbră de mesteacă un vers ce va trăi un an sau doi, atâta, acum, aliră, zi din strunele la tine. Pe tine, liră, întâiul te-a-nstrunat Alcheu, cumplitul în războaie Alcheu, cer care luptă Sau odgonindu-și de vijelie Ruptă pe țărmul ud, mereu cânta Slăvind pe Bacus, pe Muze și pe Venus Pe copilașul care e veșnic lângă ea Pe Licus cu ochi negri Și părul tot așa podoabă a lui Febus Ameselor lui Zeus Slăvitul de sfătare, Tu, dulce mângâiere, ce orice gri Jăclatini, fii pururgat gataliră, Să cânți când după datini Voi spune o invocare. De ce surori iubite, momentul e solemn, ne a ascultat Horaţiu Năvalnicul îndemn, Vrea să ne răsplătească statornică iubirea, Se-nduplecă poetul să și cânte nemurirea. Am înălțat un templu care mai trainic e decât de aramă, Și atât de înalt cum nu-s înalte nici piramidele regești. Nici ploaia veșnic rozătoare, nici vântul lacom nu de stramă. Nu-l vor clinti vreodată ani de nici nu poți să-i socotești, Cum trec în șiruri nesfârșite cu clipele ce fug mereu. Nu voi muri întreg, din mine o parte, partea cea mai mare, va înfrânge moartea Și prin slava ce-mi vor înălța urmașii, eu, în orice veac, la fel de tânăr Voi crește fără de încetare, cât timp pontiful și vestala pe Capitoliu s vor spune toți Acolo unde au fidul vuie răzvrătit prin secetoasele ogoare pe care daunus domni, Când a ajuns un domn puternic, deși din neam de jos ieșit. Vor spune toți că eu, întâiul, eoliana armonie, în vers latin am mlădiat-o. Omel pomene îți adună din slava aceasta partea care pe drept se cuvine ție, și pletele cu laur delfic, voioasă, mile în cunună. Ați ascultat? Biografia unei capodopere. Odele lui Horațiu, scenariu radiofonic de Dan Alăzerescu, tlmăcirea odelor după antologia latină a lui Petre Stati cu revizuiri ale autorului. Au interpretat Silviu Stănculescu, Dan Nasta, artist emerit, Mircea Albulescu, George Oancea, Sorin Gheorghiu, Matei Gheorghiu, Gelu Nițu, Mirela Gorea, Nicolae Calugărița, Constantin Dinulescu, Lucia Mureșan, Ruxandra Sireteanu, Virginia Rogin. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, Regia artistică, Cristian Munteanu.